Слід було дати йому асисторію мого двору, а ти якщо й втолив посла з Семиградського. Не хотів пускати сюди бусурманів. Коли немає в християнстві правди, можна попробувати її і віновірцю. Як топися, то й за бритву хопися. Що ж Ракоці молодий обіцяє? Може зібрати своє військо в Мукачеві і вдарити звідти на Краків? Поможе йому Януш Радзівілл? Бо вони в Союзі, як дисиденти. Окрім того, може, стануть своє ками. Борат дзвіл, одружений з донькою Лупула, господаря молдавського. А ракоці хоче пошлюбити молодшу Лупулівну. Кажуть такої краси небаченої, що вже й молодший Потоцький, і син Вишневецького, і ракоці, змагаються за нею. Аж султанський двір затурбувався, і забрано Туроксанду до султанського гарему, щоб зберегти цноту. Багато втягав пане Писарю, і про цноту Луполівни довідався, може розповісти старшинам, як то бережуть цей скарб у султанському гаремі. Ну, поки султан новолітній, то сховок там найнадійніший. Горазди стоїть цнотою. Чи ж хоче Ракоцю за послугу? Хоче, щоб помігти йому добути корону польську. І тоді він буде козацьким покровителем чи як? Певно ж? Гаразд. Тепер послухаємо джелелія. Филони, присунці ближче. Джевалій потемнілий від вина, сів ближче, відтрутивши чорноту і суддю генерального саміва, Бликнув на Новогорського, підняв Келих. За тоє здоров'я, гетьмане, і за здоров'я, гетьменші, молодоє. Не був ти не такий гречний, як ми з тобою в Стамбулі в неволі сиділи, а при султанському дворі вже й нахапався. Та де, пане гетьмане, засміявся Джилалій. До султани не допущено, бо ще ж малий, а ми, виходить, так само малі. Ніхто не знає про нас до достоту. На до великого візира дошкреблися. От той так увічий Порське. Зраду, мовляв, по нам своїми, вірі своїй. Та й нам зрадити, чого приблукалися до священного порога його величності султана. Ну і ще там багато чого було казано. Та я вже й не дослухався. Бо то вони так бурмотять, ти ж знаєш, Богдане. Та я й кажу тому візиру, ми кажу у панів своїх терпіли муку більшу, ніж у вас невольники на галерах, то й чим би мало дотримувати вірності своїм вчителям? А прибув я від народу великого і звитяжного, і просимо тільки давати нам татар, а ми платитимемо вам данину, як Волохи, Молдавани і Семифраддя, скільки вже там скажете, а проти кожного вашого ворога виставлятимемо щоразу хоч і десять тисяч війська. А вже яке ти військо? Повідайте, гаразд самі. Отак От побалакали, той зирик той і вгонубився. Отправили вже мене і не самого, а з послом своїм османчаушем. Привіз він тобі Херман Султанський і дарунки від Султани, від Султанської матері. Бекташого бачу. Не бачу. А листа від нього Османчауша є до тебе. Завтра станеш у мене з послом Султанським, я човелію. Виговський обережно підказав, що годилося перше діждатися королівських комісарів. «Приймати поперед комісарів? Чи й треба кого?» Виставив він над столом долоні, як апостол на тайній вечері. «На погибель!» — гукнув Чорнота. «Що нам ті комісари?» «Ми піддані королівські», — сумирно нагадав пан Іван. «А може, то король наш підданий?» — вдарив кулаками об стіл Чорнота. Хіба не наш гетьман настановив корабем яна Казимира, А й замовця не хотів брати заради цього. Тепер уже сміялися всі, згадуючи, як Чернота не захотів брати замовця. Мовись, Богу, що хоч сидіти вже за столом, можеш, кинув йому вишняк. Вір им компарабіліс. Примітка: Муж незрівнянний» Похизувався своїм знанням латини тепері до свого так само, едукованого сусіди Матвія Гладкого. Чернота на Слава Вашняка не обізвався, а тетерина латина зачепила його заживе. «Ти собі вір чи не вір?» – зневажливо кинув він тетею. «Мені або гетьман мій зір, ото!» «Чи вони завжди такі?» – пошепки спитала мене матронка. «А якими ж хотіла їх бачити? Скаржаться, обулюються, гніваються, плачуть, мучаться, проклинають». Погрожують і звинувачують один одного і цілий світ. А гетьман за всіх має просити, вимагати, виправдуватися, пояснювати. А тоді всі просять «Поможи!» «Поможи подолати ворогів і, власну, слабість!» «Поможи жити!» «Поможи вмерти!» «Поможи перейти у вічність!» «Мені страшно!» Прошепотіла ще тихіше вона. «Чого тобі страшно, дитино моя?» злякалася цих воїнів та ж вони, як діти, добрі душею, чисті серцем, а благородством ніхто у світі з ними не зрівняється. Страшно коло тебе, сказала вона. Як то? Що мовиш, чи я не зумію захистити тебе од усіх лих? Може, то переяслав так подієв тронку матронку, згадала своє царство і все згадала. Не рятувала від спогадів і пані Раїна, яка сиділа поблизу від нас і грала очима на моїх полковників. Не рятував її навіть я у своїй славі і всімогутності. Чим тут зарадиш?» Я підвівся за столом, підставив келих, щоб наповнив його джура, припросив товариство. Панове брате, питав вже за моє здоров'я, і за здоров'я геть менші матрегни, за все добро і пожиток для всіх нас. Та однаково прошу вас, аби ми випили ще раз за гетьманшу нашу матригну, щоб їй добре вилося поміж нас. А ми з нею будемо як один, бо тепер вона дочка і мати наша. Слава!